Der står i tid på min kalender, og min smukke feje er fyldt med pæle kram. Jeg forholder i alle mine tænder, af at pizza cirka stak i den lang. Vi er tid til tide at jule, kære chauffe, vi vil kæde ud og finde med glasur men nemt skal nu holde væk? December har altid været fuld af lys Men har jeg så mærket uden dig Årets julefrug, der stop' jeg uden min perspon Jeg må selv synge drømme mig lille drøm December bliver det er afgrunden Hvis det nu skulle det ske, at det vil sne lidt, bliver der solude fra Kælkebakkens Og du er slet ikke til at sige mit, for det værelse er, vejret, når alt er op. I min seng er din dyne stadig farve, men nu har jeg hele sengen for mig selv. Jeg som Kevin tog talt alene hjemme, og det gør mig helt i ration. December har altid været fuld af lys, men har altid mærkt uden dig. Også julefrugt, der bliver uden din pi. Du må selv synge rockin' round the Christmas tree. December bliver hård, men det er kun i år. På de norske løper løber der en dansk julemesse Han har aldrig set december I så jule en Der er hvidt og kulde ind til sne. Det kan man alle steder se, se Han løber sveden, ham dyber Mens han julegave køber Røde øer røber Han fryser selv om han kroppen man Amand en nisse kan en halse disse altid du Og hvis det bliver for koldt til hovedet Finder han en nissehud Og når han står på ski Så tænker han på gamle dage På den danske jul, der venter næste år typisk oh. om til sinde kan mig i december i juli for glemmende i sneen og oh. oh. kriblespil store smil fik når man vil det er jo lige til jer yeah. december har altid været fuld af lys og det gør det dit til mig. Ja. så le folk af så er himlen vi nu sæt ingen lår vi er julemænd December bliver hjem men det er kongen Se